Dulce partir sin alma ir con alma ajena oír la dulce voz de una sirena y no poder del árbol desasirse arder como la vez besta... de aquí de la sorgina la besteva ven caer de un cielo y ser demonio en pe da kit tindor edo beste mendi batetik heiz heiz face den aldian Ez da kit aurrekoen i diman saltian chocolat pescanalla betzu es lo que ya ani bai bai bai no nice irate goikotxear ar, ar Arratsa lehen eta honget etorri berriz ere. Arratsa den gorek askerk asko. Ezakit ja hirundaren aldia o busgarren aldia doztagit. Baesta kit baina gustura etortzen aitortzen hain aldira gustura etortzen aiz. Bai bai bai. Zu konbidatuta etorko naiz nei. Bai. Partir sinau mahir kon alma jena. B bueno ezakit irada irat irati nola da. Ni pizkan zautzen ez baina tullak zauzen dute irati irati zein da? Bueno, egitzu bat erabili, ez dut hau izabili koet pixka bat sorgin e, <laughs> bueno, irati da eneska gazte bat e, mm -hmm. e, amez txikiekin bizitza edertzen saiatzen dana eta amez txikiak izan itezke e, mendira joatea, testu txiki bate idaztea e, lagun batekin berriketan egotea edozen egitzakia hartuta horren inguruan barregikea Ez git, bizitzari irriparregitia guztetan zainoan, neskadazte bat. Bai, eta ka bereatzen da azkotan. <laughs> batzuta bai, batzuta bai. bai. Ola, inguruan baten bat euliren bat edo zirik abaldin babil, iratilea hasarratzen da. Erdi uramata baino. Bai, baina gero, baina gero badakio pasatzen pasa txosalola, pasa eh? Vai. Ah, bai, bai. Emesteinokoke eztiar serrali. Oiola, <laughs> oiola, <laughs> oiola. Bueno, ez dakit. Gaur bai bai Bai bai, bai. eta nago susta desaildira diraztea ba edozein tokitan gorka eh saiatzen naiz idazten denbora dauka denean eta denbora horren bila ere aritu ere naiz e, askotan orduan denborak harrapatzen hauen tokian izan daiteke iluntzaldera hoe gainean erdietzan da ah, izan daiteke mai batean e, xuxen xuxen tente tente E, eserita, xerita aspaldian ez baino bilbon ikastenen bilenean eh autobusen zainenguela geltokian ere bai askotan pare bat Eterner esaldi bai, buzen, <laughs> pare bat esaldi ere idatzitako naiz ez, ah, e, ez dakit eh institutora iritsiko dizuko 7 eta zerbait buruan mm -hmm. balden bakat papera eskinaren batean zerbait idatzi e, bururatu ala beintzat ideiak papereratu eta gero ba serio serio ba, ba, bueno, denbora dagoen momentuen. Eta denbora horrek barrapatzen hauen tokian. Mm -hmm. Denbora librazko dauk ezuz, zure bizitzan? E, ba, esango nuke, baiet. E, seguraskin gurukek begiratzen, baldin baiet esango dute ez ez. Baina niretzako e, denbora librea iaia dena da. Beteta daukat, baina denbora libra iaia ia dena da eta... E, Lanean pasatzen du denbora librerietan lana baldin bada, idaztea lana baldin bada, irakurtzea lana baldin bada, irratira joatea, baina azkenean e, idaztea, irakurtzea, irratira joatea, mendira joatea zaletasun handiak dira niretzat, ordun eh hoietara denbora asko eskaintzen dut eta niretzak hori dena denbora liburea, beraz izugarri gozatzen den nire denbora liburarekin. Gaineko uste dek oporak hartzen duzunean o egun bal libre zunean Ez dusua estaren boragaltzeren mendia hutzenstea hasta kit. Eh artzoporra gaura txillen eta biegoizu soaz mendia ikar ikintza garrieda. Unauralia glandu berdua. Bai Suertez azkeneko eguna hoetan azkeneko hasta e, jaiegunak izan ditugu eta euraldia portatu da ta izan dugu denbora bai eldurra zapaltzeko izotza zapaltzeko eta <laughs> berdegunea zapaltzeko ere bai eta bai saietzen naiz eh ba hitz egiteko Denbora ematen duelako mendiak norberarekin hitz egiteko denbora ematen duelako inguruaz gozatzeko denbora ematen duelako eta ezagutzen ez dituzun pertsonak ezagutzeko ere ba, denbora ematen duelako horrati gustatzen linea Ba joinde itsula Eta angoitik itsaso ikusten delako ere bai gustatzen ba, yes. zaio <laughs> <risa> ez, da, ez da ikusiko askotan, ez? Izamar dola egun aldi polit polit baitzazua ikusteko Eta hortarako primerakoa da, hori da ikasi dudana gabon hoetan Primerakoa da, negu garai jau Neguan, ah, bai, neguko egun oskarbietan neguko egun ah. argietan Udako egun argietan baino, gehiago eta garriago ikusten da Gantu gutxiago ah. dago, neguko egun argietan, udako ah. egun argietan baino Eta zer dagoangoian itzaso ikusten danen. Eh, ba ilusia hondia. Hori esaten dizuen batez ere nere izugarri gustatzen zaidalako Julen Gabiriaren Angoitik itzaso ikusten da liburu ez? Eta pixka pixkat e, mezu askoren artean e, edo nik interpretatzen didan mezu hori da, ez? E, mendigain batera ilusia hondizigo ezkerro eta horrek sentsazio eta sentipen ederrak eskain ezkerro. Ba, bueno, ba, ikusi daiteke itsasoa da de ikusi daiteke zerua sarago dagoen guztia, eh? E, bakoitzak nahi duena ikusten da hangoitik e, sentitzen duena izugarri delako. Eh fisikoki bai, fisikozia daiteke itsasoa benetan ikusten da ba, monumentitik edo aizkorritik aurreko batean edo bai denu Bai, bai, Atzal, Atzal Leonales. San Pedrois. Korren señala la Kizkitza goran faroa da, hola, hola. Egia Eneitza ikusten da, ez? Uraitzak e, e, ez eh, <gülsor> <pero es dauken, gülsor> historia oso poliziala baina ez da ikuste, militzazo hande historia badakizu. Egin hon gustu artikulu bat egin behar izan eta orduan apaizegoenarekin hitzaien hon apaizan laguntzailekin ta berak kontatu zia bizkat historia eta bai eta males eskio itsasarrentzat kizkitzago faroa gezu navigaltzaientzat balio Bueno gorka zurtan bukatu berdu hau gero Alexekin hitzei zego eta historia entzutego Bai oi David Seukerek kizkitza oso gertuan bizu ama, du, ama garingo, eta askotan uh -huh. egiten debu E, menti gueltatxoak izkitzaldera eta, bueno, izkitzako argiak erakartzena, eh, jorru, naleix gero itzordua, iztenia ba, ba, kontatzeko. Bai, e? bai, bai, bai, <laughs> bai, bai. No? Bilutxig elditzen da eta nik, eta nik, eta irati handia izan izan egin zer? Hau, handia izanena izenean li buruat eginei dut handia izanena izenean ama eskailera bat... zergatek izan buru hori ustu dudazkeneko zerbait ez da datoro Bueno, horri irantsu baina le esan egin bai. ezzuk gorka hordiei zategona izenean izan haiko nukela Gonzalo Mendibian <laughs> kantuko kantu ederrontako, ba pertsonaia edo protagonista. Ba, zure gustatzen zaitu hau ainda lagutzi deskubritu dugu eta utzet e, hit gutxitan eta doinu ez askorekin indar handi ematen diola e, kantuari. Mm -hmm. <laughs> eta Andraiza zergatik e, bai. E basta que ipuak sortu ziren, gero liburua sortu zen eta gero bukeran titulu asmatu nuenez. Orduan ordurako ipui guztiegez baina 14 ipuietatik 12 emakume Izena zuten. Bai. Eta eta bueno, halako e, absurdukeri zoroaldi txikiak azpimarratzen ere saiatu naiz ipuinea ezberdinetan eta eta Andraizearen konnotazio negatibo horri buelta emanaian edo Ba, andrazkoak emakume izenekin lotuz eta andraizeak e, batze batz garai batean zuen erabilera bai negatiboa ba emakumei zuzentzeko modu ezkor batean zuzentzeko modu horri bueltea manan eh ba, eta, eta edertasun polit batean manan ba horregatik aukeratu nuen e, izena taia izan nahiko bat batean burulatuz hitzaidan e, erotasuna edo zorotasuna edo modu positiboan buruan neukan emakumeatasun ere buruan neukan Eta ez dakit halaxetorri zitzetan. Oraindalo gutxi ezagututako espresioa da. Hitza da baina la hiru hmm? ba bat urte do lankide bati entzunion, eh ordura arte ez dakit inoiz entzunan intzen, baina bueno, ondo hiltzatuta behintzatez. Eta martxoaren 8 egunaren bueltan alako kanpaina txiki bat egin nahian edo institutuetan, ba, lankide bati batek esantzia eta zergatik ez eztegu Andrei zehitza erabiltzen. Eta, bueno, ba, handi bueltan, hiru e bat urteren bueltan, alaixe, torrezte dan, ben, xabierrak gire lankirak zandakoa, eta alaixe. Ba, eh? Bueno, eme, eza, eh, hainbez te puin badauk egu, baina nabarmenteko tal, zei nabarmenteko zainuk, zei puin nola, ez edo zu, hau ah, ah, politx, politxadeira ja kurte gota. Bueno, Jaquina, creo que Aleixeparre se diga y nos... ¡Vai, rey, ¡Es que era que este dan origal <laughs> de tu vez! ¡Es, ¡Uh, gorkaren galdera cabro ya, bebé! ¡Esta, es ande, es, vai, vai! ¡Baino, rey, Ba, aukeratuko hituzke guztiak, ez? Hoi da logituna Baez? erantzutea. Bakoitza, gatik, baino, ba, goitza, bere arrazoiaren gatik. Baina ba, bapate, bapatean. Eta zumarra, gaudenez, zumarra gaurretxun gaudenez. Baez. Ba, pruden aukeratuko Eta hmm. omen alitxiki bat egin godi, eta amonari. Amonari, ba. Aurreko baten bestekazetari bat tekinaritun nintzen izketan, da hori kontatzen nion. E, nere sentipenetan, igual eh bestengandik ezberdiena den e, ipuña dela ezagutzen dudalako horren atzean zer dagoen igual irakurleak ez du hori nabaritzen oh, ja. baina nik badaki ipuño hori benetan eh bueno, bere bere ikutu txikiekin baina benetan e, erreala dela eta eta orduan horrekatik sentipen hori ez e, larun bat arratsalde batean e, bueno, askotan egiten dizkiot galderak amonarita askotan aritzen ez berarekin izketan ah, baina alako larun bat arratsalde batean eh serio xeo galdetu nizkien galdetu beharrekoak eta esan nu, ba, kontatzen didan oso interesantea da, eta lako apunte txoa batzuk hartu eta gero pixikat hortik bero bildu nuen ipuña, e, e, e, e, eta bueno, ba, mm -hmm. ona musion diontu bat. Ta, ta zer lako lazio hau duzut zutura amorekin? Zer lako, zer, zer zertaz hitz egiten dut zue bionan arte? Ba, remana oso estua da eta oso gertuko, eta oso bat gaur egun oso oso jolastia ez, eee, e, ez dakita, bueno, betianik izan det hori, baino lehen tarteka tarteka, momentan tarteka tarteka etortzen ginen zumarra galdera eta espaldiko, ba ez dakit urtetan, e, larun batero ez, baino larun bat arratsalde askotan egoten hain zamonarekin alako trombosi batek emant zion, eh gorput zerdialdea, ba, gelditu zitzaion, baina burua oso arin eta eta oso argi, ez? eta bueno, ba laguntze aldera ondoan egote aldera konpanya egite aldera ba suela saldi politak e, e, sortzen dira oraindik ere 82 e, urte ditu eta eta bueno lizabean jarri pia gure gure ondoan bai mm. maitasunaren griñen bisia nendekin zaitu Ezer baino es lehen eskerrik asko gorkago Baina ez zutu Zutu Hemen nik hemen ditu galdera batzuk e, Bia egingo izkizuet Hemen iratita ekaiz daudela aprovechatuz Baina, atzaldean ekaiz Hori da, ratzaldean ekaiz <tutu> Baina azuk Horain eh, ikasi duten gauza batean Erantzutean, nahiko nuke Aforismoetan Laburretazorro Eta txopolidu Eta txopolidu Eta txopolidu Eee, eh, bueno, lehenengo ingoet oinogurritu zaiten galdera bat ez, eh, gorkan galdera subliminal batetik. Eee, eh, iratik erantzun do, zuzer izan nahi desu ahonditan egaitz. Nik txikia. Horna. <risa> eee, eh, digarren galdera. Apuntatuko aderron egaitz, nik ahonditan txikia izan nahi dut balio doelibunako, eh. <risa> <risa> <risa> <risa> eee, eh, digarren galdera, eh, bie hiten dizuet, zer Ba, argatik. Eee... Eh bizitza bizi behar delako. Ez dakit, nondi nora doan e, galdera, baina nik hortik diote Edozin momentutan, edozeen e, unetan oso oso gertuan sentitzen dute bizitza eta naiz nahi. Ze, segundu bakoitza itza kozatzen e, eta, eta bizi erazten e, sentitzen eta, eta bueno, guztia horregatik. Baina, <laughs> Zergatik. Oi pena de mate, onde ta inuchi chita. hau ja da ipuiare lotuta, ez manastide dana ipuida nak irakurtzeko. Zergatik Itziarrek argal e, argalea sonatzen do. Wegena, zergatik Itziarrizenan argal argal itsura izan. Ba, edikatzen du, ezta? Argal. Bi deiru al dizira koinando, Zergatik. Bueno, bada, e, liburu hau koipuñez bertan erabili deten e, jolastako batez, e, lehen aipatzen duen emakume izendunak izen direla tituluak, baina emakume duen pertsonaia oie guztiak ez, baina ogeinak asmatuak dira ez, e, irudikatuak inguruko pertsonaik irudikatutakoa gira. E, eta irudikapen asko e, izenari lotuak daude, do irudikapen horri izen bat edo bestea jartzen dio, hori ba, irudikatzen duenak. Kasuntan, itziar, bai, ez dakite. Hau <laughs> ariketa bat ikinerari ikintzen da, horbat duatzuka, nerea ez da, nerea pixkate, da, da. nerea esaterakoan hauak geixago zabaltzen dut, egualt. Za baltasun horta bai irudikatzenu aldakako ipurtaldeako pizka zaolak uzten goitola itzi arrorta ez dakit o. Oh, ez bieñaola dago ez. I gioia TC de aqui da. Bai. Gioia, hori oso gogorra edo estua edo egiten da ta hor hor este zer sartzen hor. Eta ni jota ez dira sentimetro asko gogorrialdeak izango ezagut. Baten bat irudikatze gorkaintz etzen bai. Itzi arrispila oran nereata. <girri> Onia San Bernizoa eta gorkak zertas onatzen du gorkak. Por caer Vale, o boro bilbadauka. Vale, vale. urrengoa. Hau bere, dene gerantzun da higazuen. Aireportu batean maletaz konfundituko bat zinaten irikikazen dutek, edo edutzen duten irikiko. Osando, Aleix. Hori <laughs> <laughs> da, durango aurkezpenean e, bertagatu zirenei galdetunean. Venga, altxe eskuak, norra usartuko litzateke, hori e, da, konfunditu? Etxera eraman maleta Konturatu zure ezten maleta bat etxera eraman da. Norra ausartuko litzateke Maletarekin gelditzen edo bainzat Beiratzen ez, zabalduta begiratzen barruan zer dagoen Eta nor, ez ez Norkeramanko lukareta Gehienkoak Ez da ditu, baina gehienkoak esan zen Ausartuen zala e, Maletaren jabea kaso ez, baina maletan begiratzen da usartuko litzatekera pare batek edo esantzuten, bueno, nik bueltan eh, eskua gehiagisartu da, eh, bueltan erabako nuke. Baiz, que nik pentsatu non, bai ez, hainik, hor da lehenengo eh, dilema, lanik baletairik edo ez, baina hori bukatzen denen azten da, eta besteak nire maletan eta ba, besteak nire maletan norberaren eh, eta bestearen bestearen orri ez da, ez zu kontrolatzen orri orri da. ez, besteak da, zein, ez, da, zurekin etan... eta hori dagoa lehenengo pentsatu beharko darko ez nire gustatuko litzaidak eh, Beste, ez dakit da. nork eh nideak diren gauzotan eskua sartzea. Ori <risa> da, ori da. Eh, bueno, eh neri gustatzen zaite irudikatze gustatu koltzeak irudikatza eztain diz pasa, baina liburuan bezala e, liburuko pertsonaiek egiten duen bezala, egoera ba, horrekin jolastea, ez? Eta acaso iniz santziez zuen jertxe estilo bat topatu eta eta jertxe hori jaztea eta horrekin e, ba loegitea, edo edo probatzea, ez? Jolastea beste pertsona bat izatera edo edo ze sentitu Ba, bueno, izenak hori e... bueno, azaltzen, ez, ez, ez? izenak izan egiten duela eta segun zei izen ba eh aurreagokuipu ere ba izaira aldatu dezakela izen bat izateak edo ez izateak edo bueno, alako buruta plena beintza erabiltzen ditu. Ta kasontan, ba, bueno, bah, jantzi bat jazteak edo ez jazteak eta gauza askok nik uste dut eh ba soritzarrez edo soriones markatzen dutela pertsona bakoitzaren eh izaira ta izateko modu eta jokatzeko modua eta erabakiak hartzeko Erata. Eta ze, ze izen da biotzen ona daukena Biots onena daukena <risa> <risa> <risa> Izen guztiak, guztiak Zukerik iko maleta maletak Nere gustatuko litzeak Ausardia izatea irekitzekoa. Baina nere iza eragatik uste dute Enukele irekiko Ez. Nik uste orokorrean joera dugula Zuesan zunez Bestek nere irekiko lukete eta Gustatuko litzeak nere bestek irekitzeko ausardia hori izatea Eta Nik nera izaragatik uste dut ez nukela irekiko. Baina gustatuko litzeak eusardia hori izatea. Gorka zuk zerreik. Mundu berriak ezagutzeko. Ba, eh? ba nire ikonuke beste arren male eta irek ere, bai, bai. Gox, goxero. Bai, bai, bai. Baina ni eka eh, ni berdinak pentsatzen dut Ni, eh, ba, alde batetik enkriston kuriosidade haukiko nuke, maleta irikitzeko mm. edo ez Baina beste aldetik, eh, ba, esango nuke, gaizki sentituko nintzan, maleta irikiko bainio Eta esango nuke, jo, ba, nintzulienko edo, diod Respetu agatik, eh Hori, haiguan ba, nerea galdu inda, baina ez tu zertan berea galdu berrere, ez okay. Baino bai naigo jakin zer dan Eta gauzari sinpleak daude, ez ta, ez dago ez, kokrilori ke ta ez dago, elefanteri ke ta. Da burrea, alchorri ke ta baio. Gauza dago ez. Gailena ipuino retan badago tarte tarte tar bat be Vete, maleta vera, maleta vera maleta gora, maleta vera maleta, está aquí. María, maleta maleta, claro, no, <laughs> la <vuelta>, maleta vuelta, <laughs> vuelta, vuelta vai. vuelta, vuelta <laughs> va a nivel de un penchazen jo, baño, penchauco do momento un bate en perchona y ahorre, maleta, iriki verde o la bestia, de repente ja, ja, ja Hala ere, hori baino, igual, tarzen motzea baina hori baino gauza horraoak edo baude de hortan badiez eh, gazkin zaindariaren gana joan nah. galdetze, ez, topatu duzun ere bihotza, ez, ez, eh, eta komunetan ere, segundetzeke nere bihotza komunan, bihotza galdutan abil, bizitzantan, ez, es, ez, topatu dezu ere bihotza baialako ba eh. eh? txintxoki batzuk eta san sundo beste galdera bat nundago infernua ba <risa> <risa> atzotaren eta gaur parixen adiez ez eh e, oso gertukoa bizu dugu eta eta zoriones Ba, ni behintzat oso oso oso gertuan, nere inguru gertuan e, ba, ba, paradiso asko topatze dutez, baino eta askotan azten gara ba, gure zirkulu osatzen duen, e, bipausoko erradio hortatik e, aurrera begiratzea eta iasen e, behiratu ezkero, baina gusete, infernu asko daudela. Urrutira joan da, eta oso urrutira joan gabez, eta, eta askotan oso modu egoistan esnatzen gara eta oso modu egoistan... E, Goeratzen garela gau ez, ez da, gitzu, ez da bo, asko giratu beharrik. Aldi berean ez paradisoa eta infernoa tapatzeko. Ez da gitartean ere badagoen. <laughs> Neri gustatu hori txerak ez, eruan ere infernua egotea. Neri iruditzen zaite erretzen ere jakin behar dugula eta azken batean bizitza ere, bizigarri eriotzak egiten du ez. Orduan iruditzen zaite bi muturrak bizitzeko modua izatea aberasgarria dela. Bai gaina, esan desunakin lotuta leno naiz pentsatzen, ez? Zerbait hasi behar dezunean, ez? Zergatik ez hasi zuzenean bukaeraren hasierarekin, ez? Ezak, eh, gora todia sibaja. Mm. Bai, esanait azkenean bukaeran da, ba dana sentitzen dugu momentua. Orduan, ze ba etxoin bukaeran arte horretarako, ez? Zergatik ez eman hasieraria bukaera bat, baino bukaerari ere hasiera bat. Mm. Eta soazia ja, Ahora tú. Se onale. Ya que santo me otra. Acabo ya puta vez, apunto, porque me diste Ingo ba nu ez, lehen lagun bate gotadi, atzo gotazean ideia opera punki bat egiteko arena Eta horrena, ah, Eta pentsatzen horren inguruan eta ba, urrengo zure irratsaioko haurtik ba, hande jo <laughs> Pentsatzen da esaten hon jo, baina ze izango zan politien azkenean ba, opera punki bat, de, drogaren, heroinaren garai hortan da Azkenean da bukaera bat, da, e, da no. nada bukaera bat, ez? Zergatik etxoain bukaera garte esan nahi dezun hori esateko? Ba azieratik gaina bukaera asi. jantzi ez? Beitu, ya bukatzen aztengea, eh, baina azintza ez, baina ya bukaeraba Ibea eh, <laughs> da Ibeapolita Zizfrutau danaz, bukatzen ari ez Bai Ikesan dekena, tio Bueno eh... <laughs> <laughs> sari eta bibiok saturararen bai gisuorkatzo atzagoizean e, Oporretatik bueltan ikaslego izeko zortzetan klase neukan bigarren batxirgoko 17 urteko eta asmoa azaldu ni orain gutxi eta asmoa betetze aldera atzo ostegun nazelako eta ostegunero jartzen didalako e, kanta bat egin asin nuen e, saio, bueno, asiez, zuzenean kanta bat jartzen ditu goizeko sortzietan, ah, ostegunetan eta hoize jarri gure garaieke Eta es... kateazan Ba ba ba <risa> Hau egarri nien Lasei eh, lase, lase giltu zientanak Eta gero matematika Ah zeo <risa> <risa> <risa> Matematika irakazlea zean Eta <risa> egitzenak ba. ba. ba, Benetan ezagoizu Deribadak eta integralak Ez ditutela inoizu kasit <risa> <risa> <risa> One, Onen ondorien da naure ertzen da Rafa ruden da zuzenea xartzen da. da barru Oida Ibas parea punta aitea ditut Abestiak Bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai Oide, oide, oide, oide, ta... Do... Bai, join, eh, beste galdera bat ipuiali lotuta dagoena, hau ere, denekan atzun dezakezute, zenbat bazapizti behar dira, irati, ekait, edo gorka bildirtzeko? Asko ala? <laughs> Asko ala? Gorkaren aldera bat. <laughs> <laughs> e, ez dakit pentsatza ditzen eh nikuzet e, gutxirekin irati bildurtuko hiltzekela. Naiko naiko bildurtian naizela. Ante bai. pentsatu beharko nuke aztet askori pentsatu horren inguruan, e, beldurraren inguruan e, eta ez dakit oso ondo ere zer bildurtzen hauen. Baino ba basapisti batekin irati garraxietiko joera duka ta ez dakit garraxietunez zoten niukeen helduko e, hala ai naiz ikasten e, aurreko urtean bai. e, urtezar eguna 91an eusurren izan ginen eta txakur bati esku emanda argazkia ateratzea lortuen eta oraindela ez urte asko bueno 20 bat urte edo irati korri katagarraxi kabiltzan e, txakurren aurreik da hori irikasi du beraz ba ez dakit pasapisti bat eta erdi beintzat bai. <laughs> Ni oso bildurtia naiz eta nik erdiak ere bildurtuko nindukela. Hau da, basa piztiaren edo piztiaren zatiak ya bildurtuko nindukela. Eta nolako izan behar du basa batek ekaiz bildurtzeko? Oso txikiak izan da ere bildurtuko nindukei. Azugorga? Ni basa, basa piztia, bueno bate bai baina ira te mesela cha txag, cha txag, cha gurakere eh, bidu bi, tunak ateganya aurre aurrekonguntatu zituen zain batzako ikusiko berritigo eh, eh, bai, da behin bideane, bai bain bidean iruzpalau zaunka batean egin zituten ongietaria bai bai bai, <laughs> bai, bai, bai, bai. Que, eskerrak xabi azaltu zen bai bai eskerrak eskerrak <laughs> Ba, da, nik esango izudete. Gehiago nik personalki e, ikusi ezin duen horrek gehiago bildurtzen du. E, Nau? Ikusten detenak baino. Mm -hmm. e, pentsatzeak izan daitekela. E, pentsatzeak egongo dela. E, pentsatzeak dagoela. E, gehiago bildurtzen au? E, Aurrez aurreko horrek baino ez da? Baina? Da... Hori da? Hori da? Hori. Bain, bain. da Eta <risa> rara, eh? Eta? <risa> bait adibidez ipui horretan ba, usue uxue beldurtzen du ba, daukan utxune horrek ez ama falta zaio eta oso ongi kontrolatzen ez duen edo ukitzen ez duen edo irudikatzen ez duen edo marraztu ezin dezaken e, utxune horrek e, bildurtzen du uxue ez e, horratik saiatzen da adela bat bilatzen eta eta aldala aurkitzen <risa> ba, nahi deznik ere e, ipuia idatzi nuenean eta esan, azkenan iuntasunak bildurtzen duen itxu bat, ez? Esan nahi iuntasunak ematen duen bilduru horrekin eta horrekin egunero bizi beharra, ez? Eta, bai e, bada, eskoltan, pentsatzeko gauza bildurrenak Esan nahi, e, gero errealitatean aurrekoan lau bate botazian bezala Eee... Bindurrak Bindurrak... Bindurrak... Jo, negia da, bildurrak gaundiagoak zirela, e, edo errealitat errealitatean zeuden zeltasunak baino, ez? Esatzian beak e, gauza baten inguruan hitze egiten, esatzi behitu bildurrak gaundiagoa izan, gero oso arraisien da <SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSRI> <mik> Eta san, bai, ez? Azkenean, e, bueno, bada gure barruan dagoen, ze, baitoia gain ditzea, ez? Bai, asko e gustautzaioneri egin dezune ausnarqueta e hori. E, ikusten ez dugun horrek guste ba, e gehiago. Eta nigorri e e e zertitzen de laskota, ne, zanai, e e buf Bai, bai. Gero ora ikusi dita, gero ez, konduratzen gehalako, ba, ez zana Hori da, hori da, ez zana baina momentuan ez ezunean ikusten da, zuztuke barruan egiten da ez un oh, yeah. pelikula hori ikaragarria izan Eta ez Eta ezak izergatikan gauak edo juntasunak baduke duke hori askotan ez e, Egun ez dauen berdina dago gau ez, baina, hombre, azkenean izkutatuago Ez da guain argi ikusten, hori da ha, oh, yeah. Eta bai, bai, e, azkenean ikusten denez ezun horrek sortzen dizun agonia hori handiagoa, da Baina ikusita haukezun bildurra baino Baina, bizitzi, hauga e. alderei duoi, bizitza, bildurra alda Niko ez ez duzte bildurra anik? baino bai uste dut e, bildurra dagoela bizitzen Baina, guztion eh? e, bizitzetan, e, momentu batean edo bestean eta baita iru hitze zait ere eh naiago detela bildurra auki ez auki baino alde batean e, alde, ba askotan naiago nuke ez auki <gülüyor> auki baino, ez? Baino gerora e, ni Egunero esnatzean e, naizena ikusten de, ikusita badakit e, bildurrei esker ere e, naizela gaur egongoa, ez? <gülüyor> e, azkenean, e, ez azkenean eh ez seri ez banio bildurrik izango e, gustiz de su ordenia izango litzala. Eh? Bai, baina bueno, nik beintzat ezniokena izan nahi da bizitzeari eh, oh, beldurra, ez? Eh, bizitzan bertan eh Alexikinea dosnagoni, ez? Eh eh beldurra sentzeere izateko modu bada, baina bizitzeari beintzat ezniok eh, Sekula eh izan nahi. Mm -hmm. Bai, ze azkenean eh, dagoen gauza eh, ez? Desena eh, bizitza oinarria, leundea habitas, ordun Oñarriari bildurra balin badiozu Oztia, azkeneako guztia bihurtzen da zaila, ez Dai. Eta nahi koarrazo daude bizitza bildurra Gitzeko, bizitza liberaria Gitzeko Gitzeko Gitzeko Hau hundiak dira maitea Non bait mezo Ta bueno, nila azkeneko galdera auket no. eta hau hemen improvisatu de lehen eman dezun erantzun batetikan <laughs> baina, bueno, guk irratxaioa auk hemen filosofiakoa eta <laughs> ikusiko zenetan ez den txel gauzetan zakontze asko gustatzen zaiguta zer da denbora? <laughs> <laughs> Uztiei gerantzutean eko <nahiko> nuke, eh? <laughs> Eta bukatzen dituz galderak <laughs> Baina, bai da gauza bat e, Zuen erantzuna pentsatu bitarten, ez? E, guk askotan pentsatu eguna Espazioa, denbora e, e, Ez ere e, e, za Ez nahi zari Segundu ez, minutu ez Erlojuaz, eta horretaz Ez nahi, azkenean e, Zer da denbora? Aginek izango nizukola bat bate batean denbora momentua dela, baina momentu horrek itzala hondiek ekartzen du atzetik eta momentu hori edertzen da ere <laughs> ba etorkizuneko eh manorriak ba, jintuna mez txikita ilusi hoiekin, ez? E, momentu bat, baina baina bueno, adar, adar asko itunak bai atzera eta aurrera ta eskerrera eta eskuinera eta eta kudeatzen, bueno, kudeatu kudiatu igualitza oso Teknikoa. Da, ez, teknikoa da, ez, Baino baino bai, igual ba modu teknikoan, se askotan oso sentimendutara joten ga eta sentsiatar eta igual bada modu tekniko batean kudeatzen eh, asmatu beharreko zerbait, aurreko batean ere ausnarketa da itenun eh, lagun batekin eta horrek ere presentzia badauka liburuan, ez? Asperdurarena. Eta neregi izan izugarrizko beldur ematen dit e, e ingurua begiratuta jendea aspertuta ikusteak e, e, e, e, hemen aantia liburuatzekoa irakurtzen dituen da jartzen, uz ez gozoa e, aspertu nahi izatea hori oso ederre iritzait aspertu nahi izatea baino momentuak aspertuta pasatzea beste zertarako gaitasunik e, ez daukarako oso oso gogorra iritzait ez eta eta bueno ustet horrek ere badaukala denboraren kudeaketa naiz eta teknikoarekin e, e, lotura E eg Gorkator aseaan egingo dugu berriro irratsaua eta haseaa zeharre pentsatsuko ere <laughs> de, de, de, Denbora zerdan eta denbora zerdan ere eta denboraere zer... <laughs> <laughs> irtzen e, Denborak denok gerarazten gaitula eta berak aurrera jarrritzen duela. Es dute er, pordulariak gelditzen dira pertsonok eta bizidunak ere geldien gara, baina denborak aurrera jarritzen du beti. Eta denborarekin, denborari gabe, geratuko gana bainera denoko. Eta zu guztizu <laughs> <g> <laughs> geratzea posible dala? Denbora? Ez, gu. <laughs> <laughs> <laughs> e, beda, gaur raitu naiz sortaz pentsatzen bixi bat, eta eh? etorri zaitola esaldi bat, gura, e, itxaroten dugunean ere ezginatekela geratu behar. Itxaromea dugula, baina geratu gabe. Dai, ne guztatzez, haiz, azkenean da, no, eh? saiatzea arena, eh? Hori da. E, Inoriez inyor, e, etxoitea arena, bai? Aleix, zer da denbora? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> no, no, iritsi zineteen. Ez, e, meltsi de lehen, zer da denbora? <gülüyor> ez, baina bai da, askotan faltan zerbait eta <gülüyor> oso gutxitan sobratzen dana, ez? Baina, ni askotan jarri nahi sortan bentsatzen, ez? A denbora, a denbora da. E, azkenean zure bizitzari lotuta, di joa, zuk laro gai, e, laraitama, e, laraitama, bi e, esan desu, nere amona laraitamaik gaitu da. Ba, hori suerte, bai, ba, ja, ez? E, daukezu denbora jakin bat. E, mundua bezagutzeko, bizitzeko, zure nahezun guztia egiteko, baina dukezu denbora jakin bat. Hori e, bukatzen danean, e, ez dakibu zer dagoen. E, Baitza pentsatu dezala nahi dona, ez? Noi. Baina, e, azkenean bai da, esan dezutena ez, zerbait ez ezana gelditzen Ezoin e, dezakezu denbora batean, esan dezakezu neretzako tarteba nahi det Baina jarraitzen e, doa horrela mm -hmm. e, Mundu aldatzen doa, pertsona aldatzen doa, zu aldatzen zoa, zarrago diten zoa Zeta proeitxatzen ezualen badezu hilkozea eta pena batekin hilkozea Nik o, beti, o? E, zeatorren aritik, pentsatzen dut, denborak beti esaten digula edo Esan behar ligukela ordua da ne? Hora da, hauegiteko, hauegiteko, hauegiteko, hauegiteko, hauegiteko, hauegiteko. Hora, tíxate un pichat, momento, ahí, nabai. Sí, tzai, tzai, ebezale, idudikatu barco genukela, denbora, es. Hori, gelitu gabe, nahiz eta itxaron, zerbait, es gelitu eta bere Bai, gañera, denbora... Hori, pentsatzea, Bai, gañera, zaitak, izo, ziudertan, o gizartan, es... Gukiebzu denbora jo, eh, jumbar sea polikiro degia, jumbar sea soferasmo. Baño denbora ere, aprobezatu desgezu bezte modu bateran, Ba mendila juteko, o paseateko, o irratia nego teko, aingende jatorra zagu Fizikat, bai, hori, momentuaren esaten bai. nuen, ekaitzeko esaten nuen ari da, eta esaten zen nuen etik ez, Aleix, e, e, denbora falta asko eta zaurrean, ez dugu ez dugu gutxitan izaten dugu ez, zaurrean, e, denbora, e, horregatik ez, e, bueno, oantxe hau egiten da inez, eta, eta, bueno, gozatu zedo sufritu, zedo buruko minez, bai. noa hau egitera ez, noan hau egitera, eta, eta, eta, eta noan e, momentu hau es no e, e, eta aproveitatsaz eh ideia ideal hori ere oso e, erabilida ez, bai oso gastatu ez eh momentu aprobetzatu berdez Ez ezagite ere oso garbizeran aproveitatsa hau egiten ainez eta horrekin saiatu beharraiz eh aliketa ondoren egiten eta egiten, eta ondoren egitortan hortan e, gozatzen edo izerditzen edo nekatzen edo edo sufritzen edo zerratik ez baina baina momentu nerea da e, hemen zurekin arekin e, esku handutan honekin giro honekin eta eta eta hori <gülüyor> bai, neu, ez kiebigaus momentuan nerea da. Ze hori denu zuko esan dezunan ildotik, ez? orain da, ordua da, ez? Azkenean. Eta besta esan <gülüyor> Esken, beste hintxe ez del gora, zenesan dezun dutik. behar hori ezabatuta, eh? Baina, baina, baina, baina, e, e, e, eta ze zailadan bukaeran, eh, benetan aprovechtatu dezunaren sentsazio hori ez 80 urte ditut balek, 6 ordu gaur pasatu ditutenan eta, ba, aprovechtatu ditut ez, ez? Astmalum bat azaltzen da, ez la yeah, yeah. yeah. bomba de ez galdetzea zure buruari eta sorientzu altzea, ez? Da zate zuba ez astmalum galdetzen denbora go aprovechtatu da tartea hau edo ez ezegino <laughs> bai edo la une que da una ikulu edo etxe hone eta. Alesnekea eta zer da denbora aprovechtatzea? Hori bai zaia e iruditzen saialala, eh. Egon aiteke gantxe hemen egonean askotanik eka ikustenet egonean burua junta <laughs> <laughs> ta Esango eta esango <laughs> erako denbola ez duke ez buru eta esango erako Ez egin buruan askotan bete-bete ikusten eta besta egin zelagetan utxutxik <laughs> momentu guztiak direla bereak eta berak erabakitzen bereak eta bakitzen dola, hola egot ez? Bai, e... baina bereak sentitu behar du ere ez? Aprovechateko, bere txago erioz importantea Momentu guztia azurea direla hortan ados nago Hortan konsciente izan bergaz, da eta punto Baina, baino, jo, niretzako ere, nik askotan iten dio nire gai buruari galderabari egitizketela, baina jo, aprobetsatu dut gaur gaua, atera naiz launekin joergan. aprobetsatu dut, guztora etorre naiz etxea, no. segona, rekuerdo, gordeko itut onta, tio. Aleix, zer da, aprobetsatzea. Eso ah, zaila, eso zaila, <risa> esan dezunez dit, eso zaila. <risa> bai. bai, dozai, bai. Baina, denboreak hori daraman, niretzako ere ez, ehm. E, e denborari ez aprovehitzatzeko desigual hori beti dago nenetsako denborari lotuta. Bai. Eta ah, oso oso egoista hori ere. Bai. Denbora Nikusel, oso egoista. Lagunarek arraza aukena, ere eh, esan zein dan eta eta zer da sorriontasuna eta bakoitzak erabakitzen du bere sorriontasuna nolako da, edo zer da edo kanpo, edo, edo beti zaigu da kanpoko gustu orion chiku chiko edo kanpoko gu denbora aprovehitzatzen ikusiko gaituzten edo Eta horren kezkarekin ibizi eta azkenen denbora egaltzen dugu. Ai bai, gor kaltraba ue. Hausa potent de gusta. Au grava toda, así que la sabes. pada kezu tale zu rangoko eta irati zamartu dio zurure saiora eh? eh bai bai bai esango dizut orain dio eh, irailan hasi bazan kurtzo orain dio ezoi rachaiba teen <risa> <risa> <risa> ondo aprovetza da enbora <risa> astena astena <risa> <risa> itzainne beste go baina eske hasi aurten ausnartzen ai bai ausnart bai bai Eskerra <tusurra> beste batzuk hemen gau borro. Oskerra Gabriela, <tusurra> <tusurra> Udanere. Goiz <tusurra> auldanere uda ta urtezarranere bai. Go go. Obeto ikuzten da. <tusurra> Obeto ikuzten da. <tusurra> Sei bezle gustoko irada iratik badakigu askerenetan Arra eman asko ugituzu uh, uh, hain bat idazlekin. Zai haigualgaz erantzuna, baino eh? Zura da aldera guzti dut, zela hona. Beti, beti bat aukeratu behar daren hortan e, zai izaten da, ez? E, zai egiten zeta aukeratzea e, idazlea, ez azkenean e, nahi agonok igual liburu aukeratu, ez? Bai, e, da, idazleak ezagutu ikut, Baino irratiko harreman horretan da egia esan e, elkarrizketatuko guztiekin, da solasaldian aritxetako guztiekin oso harreman e, gertuko airiztera e, izatera iritsi izan gea eta egia esan mentik oso oso eskertutanago e, irratian elkarrizketa batei ingo duguta e, denek izaten duten erantzunarekin ez baietze esateaz gain egunek e, egunea jartzen ditelako zuk zer eskatu ari, ari emanez, ez, ari irantzunez. Bueno, gorka, arañezan berduzu, pelotaren ari, pelotaren ari gita ari utzita, uzzeikaz <laughs> <laughs> <laughs> le, uzzeikaz <laughs> estilo du guztoko iratik. <laughs> ba, bida, pata aukeratuko izut, e, estilo ari da ta, eta idazlearekin bai azkenan, idazleak idazten du liburu ez. Eta esango izut, e, baitz, ango, hiti liburu, o, ango hitik itxaso ikusten da, liburu aukeratuko nukkera, eta eta berari lotuta, e, E, Julen Gabiria edo uh -huh. adidez aukeratuko nukela nahiko estiloantzekoan eh Predaman eta Arilortuta Unai Elorriaga eh uh -huh. e, gero ba beste gozada ba idazlea pertsona bezala ez eta pertsona za bai eta eta patxi Zubizarreta eta, eta ba. Toti eta Bernard Atxaga eta eta kit, ez dakit ez zeik da bai Baino, baino liburu bezala dela, angoitik itxaso ikusten da, bauain dela gutxi, ez dakit, laugar, no, bosgar, naldiz irakurri detalako, ah, beha irakurle talderako, eta irakurtzen duten aldiro, eh, oso gustura irakurtzen dut eta gustatzen zaitalako, eh, ba, irakurle taldeko kideak pixka bat engainatzea. Eh, libura ah. irakurtzen hasi aurretik esaten dit, izugarri gustatzen zaitala, irakurtzen hasten dira Eta bat baino gehiago kaitortuiz Liburuan zehar aurrera egin duela Buruan iratik esan dako ura buruan zuelako Jode, iratik esan izugarri izugarri zera. Nun, ostra, onoraino jubear Naiz di, gozatzen edo Berak esatzen bezala, gozamen hori lortzeko ez e, Naitako sekulako liburua Idazteko eragatik Eta idazteko eratzea aurren atzean Esaten duen e, guztiaren gatik Eta baindala gutxi aurreko Oi. Larun bateko berrian irakurtzen genuen Eee ba ez dakit olandan edo itzulpena egin diotela eta, bueno, no? bai, edo. Ah, dute, bai. Bai. ta bueno urteko 10 liburu honenetan edo sailkatu dute. Ba bueno, bada 2000 eta. Liburu horrakkoa. Eh, Eta irati non idazten do? Arkaitzeekin edo boligrafoarekin. <risa> Boligrafos arkatzarekin no oligrafarekin bai. boligrafos, boligrafos, boligrafos, ba boligrafos de ordenador. Eh? <risa> <risa> boligrafos, boligrafos ta cuaderno, dantza idatzita liburuko bidauzket, cuadernoa alde batetik eta liburu bestetik eta liburu hau cuaderno marrun sartuta bai, cuadernon bertan eh, go, eh bai. liburua eh, ez dakit zergatik eh, ba bueno, halako ohitura izan denelako eh, E, dezer oso egiten zaialako ordena iberan mangarriarekin atzera eta aurrera ibiltzea, sekolako perez amatik ordena bioa den, perez amatik ordena pisteak eta bai, eh? alde batetik abestetik, ba, bueno, kodernoan nere izkia ikustea ba, guztatzen zaialako eta mm. guztatzen zaialako idatzion doren goegunean begiratzea aurreko egunean E, zeta txoiak egin nituen, edo testu batera bat garbi datzen duen, ordan moskatu egin ez, zuzen-zuzen garbi dazte hori dana e, zarantzak izan behar dira, eta zarantza horiek dikustet, papelean islatzen ditela, ordan agaioak dena ezabatzen duen, norberaren dudaketa ezabatzen ditu, edo, bueno, askotan, ziurtasunez, edo gustora goi dazten dugu letra garbiago idazten dugu, eta, bueno, ezain gustora, ordi presak idazten dazten hori nori, ba, nahiko zirri borrotxuta, nahiko letra itxusiarekin. Eta hori dena da naizlatu da paper gainean, eta tramparik ez dago. Eta, eta bueno, koadernua galdu-galdu daiteke, baina gehiago fiatzen ez koadernuaz, orde nago, bidusez, eta... <laughs> <laughs> yeah, ni beste arrazebea temango izatele, neiru itsezait, eskuzidazten dezunean, asti gehiago daukezula pentsatzeko. Eta orde nore zelazten dezula Eta zaudela Eta eskuziazten dezunean bueno, ba, Itzak idatzi ala, gauzetan pentsatzen zoaz eta, Bai, guando, bai Bai, bai, bai, bai Eta ederra guada, papelari begira Orde nagailu Pantaiari Hemen goi puia idatzi norena, trenen Eta olako horri neugen poltsikon Eneuke lortu viajea Eta oindik adetxendo que gordeta papel Zatizikin bai Ba, beste zerbait. Baño Egida da. Eh, hombre, eh, segunda su volumenidad, que de verdad que su ya ordenadora orea eskatzen dizula, ¿es? Baño ordenadoraak Nei laumatek internet egin esatezin hori, orain, azkarregidoakit internet Denbora ematen bentsatzeko, noa nahi deten, jo, ez, lehen kargatu bitartzen, no, ba, bentsatzeko eh, yeah. zihola, ez? Bai, eta lehen zaten zuen agatik, ez, gorkalak altzea zen duen, eta no izidazten doiratik, ba, igual, e, gaueko behatzitan, oga gaueko behatzitertan, da, igual, erdietzan, no, ja, gainean, ez? E, bueno, normalean mai gainean, eta behardan bezala ez, baino... E, eh, niezna ez gai gaueko beatzit ertan urdenagaio hartuta. Es, <laughs> eta pizteko ta cuadernoari, eh, bai, bai. Eta, eta beste galdera bat orain biei, bie, idazten ibiltza zatetela. Altsausaat de século batean eta zerbait idatzi Astu aurretik gurengo gunean gogoratuko etzeatelakon edo ni oso alperra naiz, oso, oso. <laughs> <laughs> bate ze, beño hoyo hartu deskia. Horri, bate zer oira Eta askotan eh, bertxoak idatzi izan ditu denean edo alerkiak nah. Lehenengo nik, buruan idazten dut dena mm -hmm. Baina dena Eta askotan ba azteko arriskuarekin Amaliega ere edo... bai eh? Baina bai. beste batzutan ere badu bere alde ona ere Behar bada, e, bertxo, olerki edo bai. esaldi erdi egin batekin oheratu eta hurrengo goiztean dena eginda izaten dut. Uh -huh. Ta orduan bai ez dut. Hori bai. Hori bai, ere badut. Baina tartekazteko haritzko ere bai. bai. Ni bai, ni noiz bai jeiki, no. jeiki izan. E, bueno, baina oia asartu eta bere alakortan, e, asko dan, e, bai, i, nortan, da, bai, juntasun hortan, igual garbiago ikusten dago. Baina, pla, ni uste, placer badala, pentsatzen jartza eta esaldi guztokon bate e, burratuzio, bai, altxata idatzi, igual, urrengo goizan kakazar bat iruditzi. <laughs> baina <laughs> gauean bertan, bai, baina horri lotu, eta kontatuko izu, e, oitxura badauk egiten, lehen menditazaitu egitea, me, egiten menditxontor mendi bako izan, postontzian bertxe bat uztekoa. Ba. Eta, eta azkenaldi aldi hau eta, ma bon nahiko altu ili gaur perdidon eta poseten, eta gaua e, refugioan egin da, Eta ba, pentsatu pentsiatu zurengo goizean e, hotza izango da latea igualez seguraldian e, erosoa goran egoteko, ba, ba gauean e, bertsoa pentsatzen jarriez gaina oso tokiona dira refugiak hortarako, ze sta oso <risa> errese izaten loilea, ta biz entretenimendu bihurtzen da bertsoa pentsatzen egotea. Kontua da, bertsoa pentsatu gustura egon eta hor bai hor, 5 minutukak nahi gabean burua esanatu ikinda eta hasi herrepasatzen eta ahitzaik daztu gaina bat, onatea eskio ez on, onas eh? Ona hortu dezula sentitu dezunean eh, ordu dertik edo herrepasatu eh, da, herrepasatu e, okay, eta bildurro zekin ez aztu gote zidean bildurro zekin eta idazteaz aparte musikalki hauetako gau baten balo hartu ezen dezula eta musikan bentsatzen hasi da alako baten kriston orkesta juntatzen da zure burun eta ondo sonatzen du eta kriston pena ez jakitea hori dana ondoi dazten ez eh? edo grabatzen edo ha, orain nire buru barrunda ona grabatu eta listo, ez eh? edo orain hasi nahizu ni grabagaiu txiki batekin oso Baja. txikiada eta ba, poltxikoan ere eraman dezaket orduan ah, ba... pentsaten zuen unakiru ditzen zaizkidanean, grabatu eta gero pasatzen bai bai, nik hori mobiarekin kotxan <laughs> egin izan ez aldi hau da, uing-altera ta... Bai bai. Ei ba, eh? eta buru gea ba, grabatu gure irakusten. Jaizien, bai. Jaizien. zaizu. Ai se zuen. Tauztu, hauttsagar. Erurutzen. Herri Bakarti Aretan Gauan, luzea... Ezakit, penzatutu su... Se... Se... Se... Seurenguan? eta Seurenguan? Esta gauzarte, Gorka. Bial, dice, indoleren guan onduai yusa, tabiak, rengurrabatu, tabiak, suna ez da oso consiente bere tarteari jartzen dugun, doi du. ba. bai, ba, ba, ba. es que, nio dala behin ditu kantatzen duen nuk kantatu hau da, hau da, hau da, hau da ez ke lehenengoan nik eskatu nioen abesti bat ustez bai, bello ondoren nioan ondoren, bai, bai, asipetik aunekini eta bigarrenean entzunuen baina ondoren jarri zuten etxan eh, jarrizuten, zer gertatu zan ikusteko eta aspalin eztu behin elkarrekin da, ja, laizzerrein beharko berriol bai, bai, onartuko eizu gaurundeola hatxalden idazten pentxatzen, uuu Que que no <risa> de ganbaita ziagatik biartutako. Vasparre de chico se hace. Ana, aukera polita parte hartzea, hola, jende konfiantza hori ematea. Eta bye. idaztego aitzakia bad, eh? bestela oso, oso gutxi idazten da aitzakiarik gabe eta Bai, eta abon bueno, on da defensa bastante, ¿no es eso? Pago que esco asko gustatzen taiz gukolako bere idatziak. Bai. Eh, oso bere ikutua ematen dielako denei. Eta hori ja. Nikorri, garra sinse, ¿Jarry Riverne o qué? Dios que gustas sinse de Lena, Repiarena, ¿vale? Bai, onartu berde digarena bizka bote pronto narrapatu zila gudiapenak, ja, na. ezagita azte ja, berean ja. izan edo izantzan edo larrapau sin eta Baina nik ere lehenengo arekin lasaiago esprezki programarako idatzi nuen, ez? Hori, bigarrena bote baten arrafaunon testu bat izan txan. Baina jo, nik ezkerrake man, ez? Nen di asko bortzatzen. Horritu inberna izan nika. Eno, tabukatxaldera zerbetera kuriko diguztu, ez, irati? Zerbait? Baina, zan honetik forta holikoaoa karlena, n entertainen barak Universitua. Karlena esik eta arrombストena bachioa karlena hata dártan ioa! Karlena muda bachia zego dut garen letoa esik dut garenва ldenlen과, dut garen eezak dut. Karlena, guen tradena vaat bat earengi kamar티у nire, ahak siala? Ioa gara предa nob Euskal Eskola publikoko hmm? hmm? haien baten bueltan erositakoa edo lortutakoa edo etxena zalduzanen nah, bat euskal zenbat urteitun. Bizu harri busatzait. Bauk edako alako tapago hor bat. Ego tapan barrun badau kuadernua. Ego, bueno, kuadernan tapen horri morroska bau betta. <gülsie gülslech> <havia> e, Lehenengo badau eka olerki bat berak estrenatu zonun bai. Eta bigarren horrin ez da nik idatztetakoa baina Ida irakurriinkoet. E, Menxe, lehen e, irakurtzen hasi gehalako... Nah eta ekaitz izan diot jo hau Igorrek idatzitakoa izango da. Eh pentsatzen bat urte ditun e, gu, bueno, ekaitz Igor Aristegirekin bate has izan eh bai, itzak egiten. Bai. Eh oraindela urte do eta gero sartu nintzen ni eta hau izango da baleneko saiorako edo prestatu zuten sarrerarako prestatu zuten Bizbairu Orduan dena esaten zuten guztia idatzi genten hitz ez hitz eta koma eta gero hori irakurtzen zen ta gaizki irakurtzen zuten aldiro berriro grabazioak gelditu. Eh? Jo grabatzen orduan. Saioak <gülpansi> ordu bete irauteen bazuen guk hiru pasatzen gehitu grabatzen. idatiz eh. Idati sorginean hitzean eta espabilada ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez E, igorrek igorre fisiko ki utzi gintuela, e, zen bat zurete. Ala erabaki zuen berak eta ba, eta, bat, e, eta bere ze eta mere aberitzen dugu, nik izugarri eta ekaitzekale handiagoa ba, oso harreman estua zolako eta askotan askotan oso maiz biak elkarrekin egon ezarren egoten ziren haietan oso oso gertuko sentitzen zuen batak bestea eta Igorren omenez irakurringo etze gara. E, eta esango zuten e, berain hautean Zatoz bidaide izkien oianean barrena literaturaren territorio eskutura larun batero goizeko amaretan ekaiz goikotxe eta igorrarizte girekin batera urbil zaitez Itakara larun batero goizeko amaretan Itaka, segura irratian eta eh? ¿no? no? la propaganda Gauri esamertan, Gorka, nik uste eta aprovechan eta la propaganda etakero egin Itaka Bai bai, bai, bai da polilla da astero-astero saioa ba bere a 8 horrekin hasten degulako bai. ta igor ba bizi-biziri daulako eta ba, gainak eh. grabazio hori ukitze hainbeste urte eta et, et, et, et eh? mm. bai. ez puzkatzea espero dugu sekula ez raiatzen bai, bai, bai, bai, bai, <laughs> bai Nik hori eh, nesan dezutenare lotuta azkeneko galdera bat ne, le, le, le, kopiak, kopi. egin kopiak egin berdie edo hobe da originalak ondo aprovechantzea kopiak egin berdie bazpa ere edo <laughs> <laughs> <laughs> kontu da guk askotan <laughs> bazpareka bazpareka bazpareka bazpareka azkenetzu laikin <laughs> eta ortsa egin ditutaren einko du einko du einko du eta... Eta, eta azkenen ba, sortutako horrekin eiltzen dela. Eh batzutan damutuko ge daukagun hori galtzen delako. Baina bueno, oroitzapen horrekin e, bizitzen ikastea eta oroitzapen horrekin e, bizitza ere berra da eta gustatu gite jaitsu. Nik uste dut arriskuak geiegi gustatzen zaiguela. Bai. Ez baina egia, e, gauza batzui oroitzapen bihurtzen ere utzi berdiaguna, <gülüyor> ez? Es? Esan duzunetik alotuta. Ez zertan, baspa ere hor dauke... Txe ba, ez... Beida, bagen dune R5 zar bat Hure R5a zan, <laughs> ez da gite, erre bosta esate R5a Eta R5 hartat bat e, Kaset zar, zar bat E, bat ibidez kasetortan zeuen kantutako bat baratzeko pikuak eta edu isa guazan dugu alberako horatu getu kantu gehiago baina izu usasuria Uxos, erraztu duta baina behar da bezala kantu oda garaibateko hotzarra itane kantatuta eta izugarri maik egin nuen bat eta ez dakit Abilan bat oso gertuko lagun batzuk hemen eh, behasen emizatzen zirenak eta gero Abilara juntzena bizitza eta egindako bisitaren batean edo Eh, bueno, ba, ba, lapurrak sartu ziren kotxean eh, eskua sartu zuten eta nekizai, beste zerredamaterik etze eguelako, beste zerretzuten ikutu et eta kasetura <risa> desagertu zaren eta egia sanpeita baliudu ez oroitzapenarekin egizitzeko eh, eta anekotatak jurtzeko eh? zintamaino beto sonatzen da. dola Vai. oriola izaten da ez? baitaho oh, gaur egun ja hartzerik ere apenas ezzuken azkenuke izango ta oh eta igual esku arte magendu aztuago izango benuke galduta daukaguna baino baina ez Bueno amai zendikoa eh <laughs> Birula, birula, birula, utamoraz, arrobede gulatapai Zolte edo lotua, soñuta kantua Elkargozatutzea, baduen kantua Gukatzeko garaian, zarmogimentua Aupa zue gauxela Zuen momentua, dueste bat, dueste bat, dueste bat, dueste bat, dueste bat Y la ti Mercedes es... Es Juan Mercedes... <risa> <risa> y Borga, ¿también <Uri> está el que es <risa> de la chambre? ¡Va, va, va, va, va! ¡Dú, te va, dú, te va, dú, te va! ¡Va, que Gorka, que yo te lo invito Guztor egonzea? Bai, eta baina... Egonzeate? Egonzeate? Azkeneko ordubetea izugarri aprobetsatu deguna Bai, <risa> <risa> eh? <risa> <risa> <risa> <risa> aprobetsatu deguna, dana, dana, dana Ez baina, niretzako ere egia, eh? Iratzekin eta gaitzekin irratxa bakarrean egon naiz, Ia, eh, etxondo zelean egon, ni <risa> Eta da berere, eh? Osea, eskerrik asko Gorka. Bai, zu, zu, so... zu. Ni ga montatu, ni ga itsaki ditu... ema na idiotalesi, martxan jartzeko. Gustora etorriko gehala. Bai, ba, oi da. Gero da <laughs> <laughs> <gredo> mutuko, bai, sei. Grande gabutante, <laughs> bueno. <gusta> Le <laughs> Bai, bai, bai, bai. Skype sense egi ga. Iosei, etcétera. Cuidado, ya, ya. Basque sort, sort, Tony Vu Ralequin, eh, Orgaini hongo jodilela orkezpenaketan? Baina hori izan eko duke gorka Otsairen ba. zazpian <gphonen> a, a ver, osti gala uste Darun bata Darun jauregian atxaldeko seietan eh, hmm. liburu aurkeztuko degula Baina ez da liburu aurkezpen Formal bat mugatu bat izango eh, Literaturren manaldi musikatu bat izango da Ah, behitxu Eta eh, bueno, egenmentik eh, ere gaitzi Euskarrake man ezkiote Bueno, libura bera eriskei nion Eta gauantz bai. ere baituran gorako kantu bat egin zion bai. liburuari, Duranko aurkezpenerako eta kantu horren bertsio berri bat sortzen ari da e, furundarenarekin. Ba, ah, ze ondo. Eta... eta oso oso polita da besta. Bai, eh. <laughs> eta lurkatu furunda egin se Eta bai, furu, gaitzekin <laughs> eh? bai. Bai, baita, baita. Hori <laughs> bai da. <de>, bai <laughs> Hortaz da, este kantu bat zuzgozatzeko aukera izango oh, da, eta, eta, bueno, nixez saio polintxea osatuko ba, da, eh? da dan-dan-danak onbilatu bezalte. Eta ba, oso ke da ona, bai, bai, bai. Zuke inpropa handa. Bai, bai, bai, bai. Indor-domendika. Eta kantua kan, kan, kan, kan, maiz zeraloa. <laughs> Gokatu da. <laughs> <laughs> era, era, era. Ba, milla eskereta nahi duzun arte, eh? beste batekin goaz. Bai, zuri gorka eskerkasko. Ba, ya yo. Solte edo lotua, soinuta kantua Elkargozatutzea, baduen kantua Bukatzeko garaian, zarmogimendua Hau pazue gauxela Zuen momentua Ezte bat, ezte bat, ezte bat denezen Bukatzera goazagozatu zeitezen Ezte bat, ezte bat, ezte bat denezen Pasan, beste bat zuetxornan, dantzariak pratzan, gu pelakez aldizu, lehenago erazan, azken entregor arte, egon behar antzan. Beste bat, beste bat, beste bat denezke, bukat zerako hastagozatu Beste bat, beste bat, beste bat denezke, bukat Baduen kantua, bukatzeko garaien, zer mogimentua, hau pasue gauxela, zuen momentua. Beste bat, beste beste bat, ere ezke, bukatzera goaz dagozatu beste bat, beste bat, beste bat, ere ezke, nahi Zan, beste bat zuetxos man, dantzaria plazan Kupelak ez albizu, lehenago erazan Azkentra gora arte, egon behar alza Beste bat, beste bat, beste bat enezke Bukatzeragoa ez dagozatu zaitezte Beste bat, beste bat, beste bat enezke Naile zuen garaian, elgertu baitezte Naile zuen garaian Bai no ortzenu goiratia hemen dejar